Antuna gård köptes så småningom i mitten av 1800-talet av den svenska tändstiksindustrins grundare C.F. Lundström. Under hans tid genomfördes stora förändringar av gården. Bland annat byggdes en stor del av det byggnader som finns på Antuna, som under hans tid drevs som en enhet tillsammans med Älvsunda gård här i närheten. Det är från den gården som området här har fått sitt namn.